Kapitola 32. Kryšnův návrat do Dváraky Judyštera začal vládnout zemi jako pán kurovců. Obklopen svými bratry připomínal Indru na svém trůně v Amarávatý. Nařídil, ať hlavním správcem zprávcem Hastinápuru zůstane Dritaráštra. Slepý král, jenž měl kruce Sanjaju a Jujutsua, vydával rozkazy, které z úcty následovali i pánulovci. Draupadý, subadra a ostatní ženy se k Driteráštrovi a gandári chovali jako k otci a matce. Také Kuntí se chovala ke gandári jako ke starší. Krypa se vrátil do města a stal se Dritáštrovým spolehlivým rádcem. Radili mu rovněž viásadéva a ostatní ryšiové. Judištere však stále cítil hlubokou vinu a hambu. Při pohledu na tisíce truchlících žen a dětí ve městě ho sužoval žal. Krišna, který na Judišterevu žádost souhlasil, že bude po nějaký čas žít vasty náporu, promluvil k truchlícímu králi. Nepodávej se svému hoři o nejlepší z lidí. Protože tak jen zvyšuješ zármutek svých občanů, a navíc způsobíš bolest zemřelým příbuzným. Měl bys oslavovat a konat oběti. Čeň svým podaným radost. Konej bohaté oběti svým předkům a rozdávej milodary bráhmanům. Tak bude smytá každá stopa hříchu způsobená válkou. Vykonej oběť a švamedha, okráli králi, a zanech tohoto zbytečného žalu. Judiš teda s povzdechem odpověděl. O Govindo, vím, že mě máš rád. Vždy jsi mě i mým bratrům přál. O Janardano, promluv opět o věčných duchovních pravdách, jelikož moje mysl je stále těžká. Tvoje slova, která přijímám jako nektar, mě uklidní a natchnou do dalších plnění svých povinností. Krišna vždy rád uspokojil Judyšťerovi touhy. Věděl, že pádovský vláce nemá žádné jiné útočiště. Ačkoliv se chtěl vrátit do dváraky za příbuznými, podvolil se jeho opakovaným prozbám, ať zůstane v haste náporu. Nyní, když Krišna viděl Judyšťerovu sklíčenost, ještě jednou promluvil, aby zmírnil jeho žal. O nejpřednější z Baratova rodu, teď musíš bojovat s tím nejmocnějším nepřítelem ze všech, se svojí myslí. Tvojí jedinou zbraní v této bitvě je poznání a nemáš na pomoc žádnou armádu. O králi, již je ti vše známo. Víš, že všichni tvorové jsou nesmrtelné duchovní bytosti? Že tento hmotný svět není nic víc, než jen dočasný klam? a že prvořadý cíl života je hledat duchovní osvobození. Neochvějně se tohoto poznání drž o judištero a konej svoji povinnost. Krišna vysvětlil, jak se ten, kdo touží po osvobození, musí oprostit od připoutanosti a odporu k hmotným věcem, k nímž patří hmotné tělo a všechny jeho vlastnosti. Judištyra běduje, protože vidí jen vnější situaci. Naříká prohmotu a nevidí duši. Všichni zabití dál žijí v nových tělech. Ti, kteří pro ně truchlí, také brzy zemřou a na svůj současný žal zapomenou. Prvořadou povinností každého člověka je uvědomit si svoji pravou totožnost věčné části nejvyššího. Když si to uvědomí, Dokonale ho to osvobodí od hmotného utrpení způsobeného nevědomostí. Pochopíš to, o králi, plněním svých hmotných povinností jen pro potěšení Boha. Jelikož takové činnosti jsou na duchovní úrovni a brzy tě povýší k duchovnímu vědomí. Odhoď nevědomost a udělej, co je třeba. Připrav se na oběť. Potěž Bohy a vyšnua. Uspokoj bráhmany a soucitně a spravedlivě vládni tomuto světu. Judištera, utišený a poučený Dhaumyou a ostatními mudrci, se svojí úzkosti postupně vzdál. Děkoval Krišnovi, který se ho potom zeptal, zdali mu, že odejde do Indraprasty s Arjunou. Oba přátelé chtěli strávit nějaký čas spolu v tomto krásném městě, zvláště v nebeské Majasabě. Judištira svolil a oni zanedlouho vyrazili v rychlém Krišnově kočáře po široké silnici vedoucí z Hastinápuru na sever. Arjuna a Krišna strávili v Indraprastě celé týdny. Po příjezdu je vítali tisíce rozjásaných občanů. Pak se oba odebrali do Majasaby a také spolu trávili čas v nádherných lesnatých oblastech kolem města. Hovořili o mnoha bitvách, které pánovci vyhráli. Krišna viděl, že i Arjuna se trápí kvůli ztrátě svých synů a přátel a utěšil ho. Po několika týdnech se chtěl Krišna opět vrátit do dváraky a požádal Arjunu, aby mu opatřil judištirovo svolení. Měl bys vědět, že nemohu udělat nic, co by se nelíbilo tvému bratrovi. Můj život, bohatství i následovníci jsou mu k dispozici. Myslím si však, že bych se měl vrátit, abych navštívil svého stárnoucího otce Vasudevu a další příbuzné. Judíštovi podléhá země se svým pásem moří, hor, dolů i lesů. Utěšil jsem ho rozumnými a moudrými slovy, a nyní je rozhodnut plnit svoji povinnost. Proto si myslím, že nastal čas, abych odešel. Pojďme za Judištěrou spolu a poprosme ho o souhlas. Arjuni se při myšlence na v odjezd zmocnila úzkost. Ale věděl, že je už na čase. Krišna neviděl svoje příbuzné odválky. Určitě budou truchlit pro Abhimanyuat a budou postrádat i samotného Krišnu. Arjuna s Krišnovou žádostí neochotně souhlasil. Časně ráno příštího dne se tedy vypravili zpátky do hasty náporu. Po cestě mu Arjuna řekl. Milý Mádhavo, poznal jsem tvoji pravou totožnost ze tvých hlubokých pokynů přednesených první den války ale dělá mi potíže si na ně vzpomenout, můj pane. Teď, když se nás chystáš opustit, je moje mysl zmatená. Jestli s tím souhlasíš, zopakuj mi prosím toto poznání. Krishna se láskyplně usmál. Tvoje mysl je nepochybně těkavá o synu Pándua. Pravdy, které jsem pronesl, byly důvěrné a neznámé dokonce i bohům. Nemám radost z toho, že jsi je zapomněl a nemyslím si, že je mohu nyní zopakovat. Budu však vyprávět starý příběh se stejným námětem. Soustřeď svoji misa a snaž se ho pochopit o opárto. Neboť toto poznání tě zbaví hmotných pout. Dáruka řídil kočár do hastináporu a Krišna cestou vyprávil příběh. Arjuna se topil v lásce ke Krišnovi a byl uchvácen jeho výřečným projevem. Kočár uháněl po rovné cestě, míjel různé vesnice a obdělaná pole, či louky s pasoucím se dobytkem. Téměř na konci denní cesty Krišna svoje pokyny zakončil slovy. Jestli mě alespoň trochu miluješ, o potomku Kurua, budeš žít v souladu s těmito pokyny. Vždy pamatuj na svoji pravou totožnost, že jsi duše a neochvějně služ duši nejvyšší. Tak již nikdy neupadneš do klamu. Arjuna odpověděl, že pokud se jeho týče, nejvyšší duší je Krishna. Vzpomínat na něho je vše, co k dosažení dokonalosti života potřebuje. Jsem přesvědčen o tvojí slávě, o Govindo. I kdybych jim měl neustále líčit tisíci ústy po tisíc let, nikdy bych neskončil. Jsi jediný pán všech tvorů a lidé tě znají rozličnými způsoby, jen kvůli svému různorodému vnímání. Vše, čeho jsme my, pánovci, dosáhli, je pouze výsledek tvojí přízně. Krišna aržunu objal a ten ho ujistil, že pro něho získá judištirovo svolení k odjezdu. Ačkoliv mi při pomyšlení na tvůj odjezd puká srdce, chápu, že se musíš vrátit ke své rodině. Již tak jsme byli dostatečně obdařeni tvojí přízní, tím, že jsi s námi strávil tolik času. Kočár věl do hasty náporu a míjel zástupy jásajících občanů, kteří se hrnuli na kraj cesty, aby jej viděli projíždět. Arjuna s Kryšnou se na lidi usmívali a přijímali jejich uctívání tím, že jim žehnali. Brzy dorazili ke královskému paláci a rychle se vydali za Judištyru. Poklonili se mu u nohou a s láskou ho pozdravili. Poté se poklonili Dritaráštorovi a Gandári, kteří seděli na trůnech poblíž Judištyrova. Po obřadném přivítání Arjuna s Krišnou usedli před Judištyru a služebnice je ovývali čamarami. Judištyra viděl, že k němu oba vzhlížejí a řekl. Zdá se, že máte něco na srdci. Vyslovte to, o hrdinové. Ať si přejete cokoliv, vyhovím vám. Neváhejte vyjevit svoji mysl. Arjuna, který očekával, že bratr řekne přesně toto se usmál. Kéšava, pán Vrišňovců a Jadovců si přeje vidět svého otce a ostatní příbuzné vedvárace. O králi, jestli to považují za vhodné, pak ho prosím nech odejít. Dovol mu odebrat se do svého města. Judiště a jeho bratři hleděli na krišnu který s nimi strávil již celé měsíce. Jakmile se doslechl, že jejich vyhnanství končí, opustil dváraku, aby byl s nimi a vedl je zpět do jejich bývalého postavení vládců světa. Všichni bratři věděli, že bez Krišny by rozhodně nemohli uspět. Teď jeho práce skončila. Durjodana a jeho armáda neporazitelných bojovníků padly. Vládnoucí postavení pádovců nikdo nespochybňoval a byli na tom dokonce ještě lépe než před vyhnanstvím. Vládli teď hasi náporu i Indraprastě, dvěma vznešeným hlavním městům země. Pádovci však nijak zvlášť o moc ani bohatství nestáli. Pro ně byla kryšnova přítomnost a láska cenější než vláda nad celou zemí. Judiš teda přijal trůn a dokonce i válku vyhlásil kurovcům nakonec jen tehdy, když pochopil, že to je přání Krišny. Když teď Judiště slyšel, že se Krišna chce vrátit do dváraky, řekl. O pane s lotosovýma očima, o mádhavo, dovolím ti jít. Jdi a navštěv mého strýce z matčiny strany a bohyní dévaký. Byl jsi již dlouho pryč. Věři a také Balarámovi, který si vždy zasluhuje být uctíván celým světem, moje nejuctivější pozdravy. Mysli na nás každý den a jestli tě to potěší, vrť se, až budeme konat až v Amédu. Vše, co vlastníme, je pouze výsledkem tvojí přízně. Judištěra okamžitě vypravil do dváraky rychlé posly, aby oznámili občanům, Krišnů v brzký příjezd. Také nařídil, ať Krišna dostane hojné množství drahokamů a zlata. Krišna dary laskavě přijal a řekl. O bojovníku mocných paží, jsi pánem země. Vše, co mám, je tvoje a můžeš s tím naložit, jak si přeješ. Nyní odjedu, ale určitě se vrátím, abych viděl tvoji oběť. Krišna se rozhodl odjet do dváraky časně ráno příštího dne. Vstal ze svého sedadla jako slunce vycházející nad východní kopce a opustil schromáždění s Arjunou a Sátjakým po boku. Judištěrá a ostatní pándovci ho následovali, když nastoupil do svého kočáru a odjel se svými dvěma přáteli na noc do Arjunova paláce. Po východu slunce se Krišna připravil k odjezdu. Nastoupil nad drahokami posázený kočár a jel k judištirovu paláci, aby se naposledy rozloučil. Kuntý a ostatní kurovské ženy slyšeli, že se chystá odjet a přišli ho navštívit. Vznešené ženy, zářící v hedvábí, stály se slzami v očích a v mysli se znovu a znovu klaněly u Krišnových nohou. Kuntý si připomněla, jak ji a její syny Krišna mnohokrát ochránil, stála vedle jeho kočáru se sepětýma rukama a modlila se k němu. O Krišno, jsi původní osobnost, neovlivněná ničím v tomto hmotném světě. Existuješ uvnitř a vně všeho a přesto jsi pro všechny neviditelný. Pošetilí lidé nedokáží rozpoznat tvoji totožnost v podobě nadduše ve všech bytostech, jelikož tě nelze poznat hmotnými smysly. Jen ti, kteří jsou prosti chtíče a chamtivosti, se k tobě mohou přiblížit a poznat tě. Nebo ti jinak zůstáváš skryt svojí matoucí energií. A přesto odpovídáš těm, kteří k tobě přicházejí s láskou, vedení svým srdcem, aby si zbavil klamu. Kuntý stála před velkým královským palácem, který se na ní tyčil jako bílá hora a po nějaký čas Krišnu velebila. Popisovala mnoho příležitostí, kdy jí a jejím synům hrozilo nebezpečí a jak je Krišna zachránil. Hlas se jí chvěl vznešenou radostí. O Govindo, přeji si, aby se všechna tato neštěstí znovu a znovu opakovala. Abychom tě mohli znovu a znovu vidět. Protože spatřit tě znamená, že již více nespatříme opakované zrození a smrt. Během vyhnanství svých synů se Kuntý věnovala půstům a askezi. Byla to seberalizovaná duše a chápala, že konečný cíl života je osvobození od opakovaného rození v hmotném světě. Uvědomila si, že její četné životní těžkosti ji nutily meditovat o Krišnovi a cítila, že ty těžkosti byly velká požehnání, neboť tak poznala Krišnu jako konečný cíl všech duchovních činností. Kuntý rozvíjela odpoutanost od hmoty a modlila se, aby Krišna přesekla její poslední pouta ke světu v podobě její náklonosti k synům a ostatním příbuzným. Věděla, že úplného osobození dosáhne, pokud bude na všechny živé bytosti, včetně vlastní rodiny, pohlížet jako na věčné duše. Ten, kdo má skutečné poznání, vidí a miluje všechny tvory stejně, protože ví, že jsou částmi nejvyššího. Tělesné přívlastky jsou dočasné a z konečného hlediska bezvýznamné. Kuntý popsala Krišnovi transcendentální vlastnosti a svoje modlitby zakončila upřímnou prosbou. O pane Madua, kež jsem neustále přitahována k tobě a nic jiného mě neroztyluje. Tak jako Ganga neustále volně plyne do moře. Jsi jediné útočiště, jak moje, tak i mých synů. Jak to, že nás dnes opouštíš, i když na tobě zcela závisíme? a nemáme žádného jiného ochránce, zvláště teď, když jsme si znepřátelili tolik králů. Kuntý věděla, že i když pánovci přemohli svoje nepřátele, brzy se budou muset potýkat se syny a násadovníky zabitých králů. Tito králové přivedli na koru k šétru jen některé svoje oddíly a v době svojí nepřítomnosti nechali vládnout své syny a bratry. Proto po celém světě existuje stále ještě mnoho vládců, kteří velí armádám a pravděpodobně budou mít k pádovcům nepřátelský vztah. S pohledem upřeným na v obličeji dodala. Tak jako jméno a sláva určitého těla skončí s odchodem živého ducha, také všechna naše sláva a činnosti okamžitě skončí, pokud na nás nebudeš dohlížet. O, Krišno, vlastníš všechny mystické síly, jsi učitelem celého vesmíru, všemocný bůh a já se ti uctivě klaním. Když Kuntý dokončila své modlitby, Krišna zdvihl svou ruku ozdobenou šperky a červenou santálovou pastou v žehnajícím gestu a okouzlil všechny, kteří ho viděli, svojí krásou a elegancí. Řekl Kunti, že tak jako na něho neustále myslí ona. Ani on na ní a na její syny nikdy nezapomněl. Nastal čas Kryšnova odjezdu. Sátjaky nastoupil do kočáru a Judyštyru v královský doprovod s ním bíl z města. Judištyra a bratři nastoupili do Kryšnova kočáru a objali ho. Ženy z paláce byli Kryšnu z balkónu a zasypávali ho květy. Ulice lemovali občané, toužící Krišnu naposled spatřit. dovci se rozloučili a se stoupili. Dá ruka pobídl Krišnovi nebeské koně a kočár Pán Pándovci stáli a hleděli za kočárem, jedoucím po cestě z červených kamenů z města. Když zmizel z dohledu, Pomalu a tiše se vrátili do paláce. Krišna na svém kočáři osaměl a dá ruka popohnal koně. Kočáre rychle dosáhla rychlosti větru. Míjel jezera, řeky, lesy a kopce a také města a vesničky a nakonec dorazil do dváraky. Když se Krišna přiblížil k městu, zatroubil na lasturu. Zaslechli ho stráže a s radostnými výkřiky otevřeli městské brány. Oznámili Krišnu v bezprostřední příjezd a občané vyběhli z města. Jakmile spatřili Krišnu, vracejícího se po tak dlouhé době připadalo jim, jako by se probrali z dlouhého spánku. Obdarovávali ho kravami, zlatem a drahokami, a když projížděl kolem, jásali a byli do bubnu. Střechy sídel lemovaly prapory na vysokých žerdích a po zemi byly poházeny okvětní lístky. Jak se v kočár pomalu pohyboval po cestě, občané mávali ratolestmi palem, banánovníků a mangovníků. Ve všech dveřích stály zlaté nádoby, koše s ovocem a cukrovou třtinou, nádoby s mlékem a další příznivé předměty. Z každého domu se linula vůně zapálných tyčinek a hořely v nich sta tisíce svíček. Cestou k otcovu paláci Krišna viděl bohatství města. Sady a květinové zahrady, krásná jezera plná labutí a červených a modrých lotosů. Na každé křižovatce stály zlaté brány posázené drahými kameny a cesty lemovala bělosná sídla. Početní bráhmanové Krišnu uctívali a Krišna slyšel jejich chválu, když kolem nich projížděl. Hlasy zaplavenými extází pronášeli. O všemocný, zasloužíš si být uctíván i bohy a jsi konečný cíl života všech transcendentalistů. Jsi náš ochránce, průvodce a uctívaný pán. Opět jsme tě spatřili jen díky štěstí. Neboť i obyvatele nebes navštěvuješ jen zřídka, kdy. Bráhmanové se modlili, aby Krišna dváraku již nikdy neopouštěl, protože každý den jeho nepřítomnosti jim připadal jako tisíce let. Krišna přijal jejich modlitby a uctívání s láskyplným pohledem. Když se kočár pohnul vpřed, šlo před ním mnoho silných mužů, aby mu uvolnilo cestu. Krišnův kočár, následovaný průvodem slonů, kočáru a kráčejících občanů, postupně projel hustými davy a dospěl k Vasudévovu paláci. Na nádvoří Krišna uviděl pestrobarevně oděné tanečnice a herce dovedně a elegantně stvárnící jeho zábavy, zatímco pěvci a básníci ho oslavovali za doprovodu hudebních nástrojů. Potišený Krišna se stoupil z kočáru a setkal se s předními občany. Podle jejich postavení se před nimi buď poklonil, objal je nebo jim požehnal. Se stovkami občanů si vyměňoval pozdravy, potřásal si s nimi rukama a žehnal jim. Potom vstoupil do odcova paláce. Devaki Krišnu přivítala po jeho vstupu do domu jako první. Poté, co položil hlavu k jejím nohám, ho oběla, posadila si ho na klín, hladila ho po hlavě a žehnala mu. Krišna potom pozdravil všechny starší ženy z paláce, na které pohlížel jako na matky a potom předstoupil před Vasudevu. Dotkl se jeho nohou, přijal jeho obětí a pak se posadil po jeho boku a pověděl mu, co je nového v Hastinápuru. Vasudeva toho o válce příliš neslyšel a proto požádal Krišnu, ať mu vypoví vše, co se od jeho odjezdu událo. Vasudeva obklopený ostatními vrišnovskými staršími naslouchal Krišnově vyprávění. Krišna se otci úmyslně nezmínil o avemanuově smrti. Když domluvil, zeptala se Subhadra sedící po otcově boku. Proč si, o Krišnu, neřekl otci o smrti mého syna? Jakmile to dořekla, zhroutila jsem v dlobách na podlahu paláce. Jakmile Vasudeva zaslechl její slova, i on se zárnutkem zhroutil. Krišna je rychle oba zdvihl a utěšil je. Můj milý otče, nejmilejší sestro, jak jsem mohl říci to, co by vám způsobilo jen žál? Vězte, že hrdiný Abemanyu zemřel uprostřed bitevní vřavy. Potýkal se s nepřemožitelnými bojovníky, ani jednou jim neukázal záda a nakonec v boji položil život. Ten mocný hrdina padl jen nevyhnutelným vlivem času. Nikdo ho nemohl zabít. Nyní dosáhl končin věčného štěstí. Odvrhněte svůj spalující zármutek, a vykonejme jeho pohřební oběti. Krišna se odebral na posvěcené místo v palácovém komplexu a s pomocí balarámy a bráhmanů vykonal v obřad Šrádha. Jménem svého zemřelého synovce rozdal jako milodary milionům bráhmanů, kupy zlata a drahokamů a statisíce kráv. Obřadu se zúčastnili všichni přední bryšňovci v čele s králem Ugrasénou, všichni Krišnovi synové v počtu mnoha tisíc i další příbuzní. Po obřadu se Krišna odebral do svých osobních komnat v rukmině paláci a občané dváreky se vrátili domů se smíšenými pocity radosti i smutku.